Він знає багато чого, великий магістре, хрипко промовив інший чоловік у масці. Під складками його плаща ховалося огрядне жирне тіло. Потрібно будь-що відшукати Бахуса, інакше під загрозою опиниться уся конспіративна діяльність ордену. Голос цього чоловіка був мені знайомий. Я десь чув його. І до того ж зовсім недавно. А, та це ж той, хто телефонував Путиліну. Лише тоді його звали майстер Чен.